Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil a'zim. Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla. Wa anta taj'alus sa'aba wal hazna iza shi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa faafu anna. Wa an walidina wa an mashayikhina wa an asatizatina wa an jami'in mu'minina wal mu'minat. Al muslimina wal muslimatil ahyai minhum wal amwat. Innaka sami'un qariibun mujibu al-da'awat. Wa ya hajat. Allahumma ahdina li ahsani al-a'mali wa ahsani al-aqwal fa'innahu la yahdina ilaihima siwak waqinallahumma say'al-a'mal wa say'al-nawaya fa'innahu la yaqina minhuma siwak rabi shrahli sadri wa yasirli amri wahlu al-uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka ental alimul hakeem Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyirina muhammad wa ala ala sayyirina muhammad Wa sallallahi wa sallam wa Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin hamidum majid amma ba'd saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kembali perjumpaan kuliah kita menyambung kembali kuliah ilmu kita dalam segmen tafsiri aiqim ini mudah-mudahan berikan kepada kita kefahaman dan memberikan bagi kita kekuatan untuk mengamalkan segala yang dituntut oleh Allah Subhanahuwataala dalam ayat-ayat yang mulia ini. Disebut olehnya dalam firman Musa surah Yasin yang sering kita baca. Firman Allah Subhanahuwataala: "Muwizzillah Yunashshiyatanul Jaim liunziraman kana haja wa yahid kalauqaulu ala kafirin". Quran ini untuk memberi indah kepada yang masih hidup dan bagi yang kafir bagi mereka azab yang pedih. Ketetapan tersebut berlaku untuk mereka makrutinnya membaca al-Quran ini untuk kita yang masih hidup. Mudah-mudahan kita menjadikannya sebagai satu rutin harian untuk diamalkan, dibacakan. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau bertajuk Al-Bada'i. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada al-Quran? Seharusnya kita menyusun satu jadual yang mana kita target untuk mengkhatam al-Quran itu. Di samping baca dengan tadabbur, baca juga untuk mengkhatamkannya. Dan satu cadangan untuk alam Melayu, masyarakat Melayu pada hari ini Elok kalau kita target untuk khatam Quran setiap 3 bulan Bagi seorang suri rumah, seorang yang bekerja 3 bulan ini Untuk khatam keseluruhan Quran, satu tempo yang sangat munasabah Berdasarkan kepada kajian Artinya kalau ada 3 bulan, 30 juzuk Untuk disempurnakan, sebulan 10 juzuk 10 juzuk, satu juzuk ada 20 muka surat kalau 20 kali dengan 10 juzur, ada 200 muka surat untuk kita baca dalam 30 hari. Kalau 200 muka surat itu, kita bahagikan kepada 30. Eritinya satu hari kita membaca sekitar 8 ataupun 7 muka surat. 7 hingga 8 muka surat. Kalau seorang perempuan memang uzur ada, waktu dia bercuti dalam sebulan itu, cubalah baca hingga 10 muka surat. Dan 10 itu bila kita pecahkan lagi, mudahkan lagi supaya nampak lebih senang, kita bahagi kepada 5 waktu semayang 5 kali 2 muka surat Dapatlah 10 muka surat 1 hari 10 kali dengan 20 hari lebih kurang Ataupun 25, 28, 30 hari Dapat baca 300 muka surat sebulan Artinya dalam masa 3 bulan InsyaAllah dengan izin Allah kita dapat khatam Kata Al-Imam bin dalam Kitabnya Al-Bada'i Dan kalau boleh baca Mulalah baca untuk kita khatamkan itu paling kurang satu hari baca sepuluh muka surat. Satu hari paling kurang baca sepuluh ayat. Ini bagi golongan permulaan, beginners, al-mubtadiun. Kerana dalam sebuah hadis yang dikemukakan oleh al-Imam al-Hakim dalam kitab al Mustadraknya mengatakan man qaraa'a ishra ayatin bil fil fil-yawm lam yuktab la yuktamu min al-wasilin. Atau sebagaimana Rasulullah sallallahu siapa yang baca sepuluh ayat sehari suntuk insyaAllah tidak tergolong dari golongan yang lalai. Ghafilin maknanya ghaflah Ghaflah ni lalai Buat benda yang tak ada kepentingan akhirat Dan dunia pun Tidak ada manfaatnya Bimbang kalau jadi golongan yang lalai Kita lihat beramai umat Islam Yang tergolong dari kalangan yang lalai pada hari ini Baik muslimin-muslimat yang berahmati Dan dikasihi Allah sekalian Kita berada pada ayat yang terakhir Dari surah Al-Qamar Iaitulah firman Allah SWT A'udzubillah minasyaitanirajim Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi makaadi sidqin inda malikin muqtadir dalam jaulah yang terakhir di surah al -Kamar, kata sir qutub istilah yang digunakan itu episod yang terakhir lihat kepada apa yang dikemukakan oleh al-imam ibnu kasir ayat kelima empat ay bi'aksi mal asyqiya fihi min ad-dhalal was-su'ur was-suhub fin nar ala wujuhihim ma at-tawbiikh wat-taqri' wat-tahdid dikatakan di sini oleh Allah SWT Golongan yang sebaliknya iaitu orang yang bertakwa yang beriman berada dalam taman-taman syurga dan sungai-sungai yang penuh dengan berbagai nikmat. Nikmat disebut di sini oleh al Al-Qurtubi yang tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, nahar yakni anhar al-ma' wal khamar wal 'asal wal laban. Ada empat jenis minuman bagi ahli syurga. Yang pertama air mineral. Air mineral pula RO dan sebagainya, air yang air yang jernih ini yang kedua khamer, khamer ini maknanya arak yang tidak memabukkan. Yang ketiga al-asal, madu. Dan yang keempat al-laban. Inilah merupakan minuman ahli syurga. Ha, ini pun boleh kita buat satu teka-teki untuk anak-anak. Bagi mereka ganjaran kalau dapat jawab. Air ni air sungai, minuman anak syurga ada berapa jenis? Juga sebut pada dia. Tapi bila minta apa-apa sekalipun insya-Allah akan diperolehi waktu itu juga. Tapi minuman-minuman asas ini terdiri daripada empat air mineral, air yang jarang disebut ini. Air yang yang biasa diminum manusia pada hari ini, minum oleh kita pada hari ini. Kemudian Al-Khamar, minuman arak yang tidak memabukkan. Al-Asal, madu dan terakhir Al laban susu. Ini merupakan minuman ahli syurga. Kata Imam Al-Qurtubi, ini merupakan pandangan dikemukakan oleh Ibn Juraij, seorang yang mentafsir Al-Quran di dikontabi'in yang Insya Allah nanti kita akan lihat biodatanya penjelasan tentangnya sebagai kita kenal kepada syaksiyat Quraniyah personality yang mentafsir Al-Quran sebagai dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita jadi Al-Imam Ibn Kathir pula mengatakan, ini merupakan ni'mat yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman, lawan kepada Al-Ashqiyah ada dua golongan, As-Su'adah dengan Al-Ashqiyah As-Su'adah artinya bahagia Al-Ashqiyah, artinya menderita. Orang yang bahagia ini dikurniakan Allah SWT, nikmat yang berbagai. Yang dapat kita lihat dalam ayat yang terakhir di sini. Dua ayat madai untuk menjelaskan nikmat tersebut. Jannatin wanahar, jannat, taman-taman, wanahar, ismul jinsi, ataupun disebut oleh al-imam ibn Jawzi, al-mufrad bimaknal jama' Tapi kalau al-mufrad sebenarnya nahrun, naharun dia sudah jadi ismul jinsi. Macam kita mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab kalau sebut sebiji apel, sebiji apel, sebiji buah apel, kita sebut tufahah, tufahatun. Tapi kalau kita sebut apel secara umum, general, berbagai jenisnya, ada apel nama sekian-sekian, Fuji apel, ada royal jelly, ada macam-macam nama ada. Ini kita panggil tufahun. Tufahun merujuk kepada buah-buah apel berbagai jenis dan kategorinya. Yang manis masam semua termasuk sekali. Itu ismul jinsi dalam bahasa Arab. Makrimik demikian juga disebut oleh Allah SWT di sini nahar maksudnya merujuk kepada sungai yang berbagai rasa yang diciptakan oleh Allah untuk penghuni syurga itu. Setulusnya disebut dalam ayat terakhir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi makadis 'inda malikin muqtadir di tempat ini senang di sisi Tuhan yang maha berkuasa. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ay fi dari karamatillah wa ridwanihi wa fadlihi wa imtinanihi wa judihi wa ihsanihi 'inda malikin muqtadir Ayat ina al-Malik Al-Ghazim, Al-Khalik li-Asyaa, kliha wa mukdiriha, wahwa muktilir ala ma yasha' mma yatrubun yuridun, fakrawa li Imam Ahmad an Abdullah bin Amr yablugu bihi. Nabi عند الله ala manabir min nur an yamin Rahman wa kilt yadehi yamin al-ladzina yagdiroon fi hukmihm wa ahlihm wa ma walu. Wa akrajahu Muslim al-Nasai dalam dan Imam An-Nasai bahawa golongan yang adil, yang bertanggungjawab terhadap orang-orang yang di bawahnya minta dengan keadilan akan beri di atas mimbar yang dipenuhi dengan cahaya. Di di kanan Allah SWT. Dan orang yang adil dalam hukuman, keputusan yang dibuatnya dan orang-orang yang memimpin keluarga kejalanan ketakwaan pun akan termasuk dari kalangan mereka ini. Disebut oleh Al-Imam. Al-Qurtubi, seorang ulama yang mentafsirkan, menetibberatkan persoalan bahasa dan tafsirnya, yang diberi sebagai Al-Jami' di al Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi ini bukan sahaja menetibberatkan perkara berkaitan dengan Nahu, beliau juga menetibberatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Fiqah. Fiqh yang diistimbalkan dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Beliau berkata, In huna indiyya al-Qurbah, wal-zulfah, wal-makana, -al wal-rutbah, wal-karama, wal-manzilah. Berkata al-imam, al-Qurtabi, dia sudut, harful ma'ani. Dia penjelasan kepada perkataan yang dipilih oleh Allah SWT. Indah rizni indiyah bermakna bimakna al-Qurbah. Menampakkan dekatnya seseorang itu dengan Tuhannya. wa zulfah Zulfah juga maknanya hampir. Kalau nama orang Zulfah, maknanya dekat dengan Allah. Mudah-mudahan. Wal-makana wal-rutbah. Makana artinya tempat yang mulia. Rutbah, darjat yang tinggi. wal karama dan kemuliaan wal-manzila dan tahap yang tinggi di sisi Allah SWT. Qala sadiq, Madah Allahul makan as-silqa, fala yak'ud fihi illa ahlu silq. Allah SWT memuji golongan yang beriman ini dan dipilih untuk mereka, diperuntukkan untuk mereka tempat yang mulia. Makan silqa, artinya tempat yang mulia. Pernah sebelum ini kita telah mempelajari ayat dari Surah Al-Israq. Ayat ke-79 80 Allah SWT taala mengajar kita untuk membaca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Dia perintahkan Allah kepada Nabi untuk membacakan doa tersebut ketika keluar dari Makkah menuju ke Madinah dalam peristiwa hijrah yang masyhur. Juga Allah menggunakan perkataan silq. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa qul rabbi adkhilni mudkhalas silq wa akhrijni mukhrajas silq wa ja'al li min ladunka sultanan nasira katakan wahai Muhammad keluarkan aku wahai tuhan ku dari tempat keluar yang baik dan masukkan aku ke tempat masuk yang baik keluar tempat yang baik ertinya Mekah dan masuk ke tempat yang baik iaitu Madinah waj'al li min ladunka sultanan nassira wahai tuhan ku kunniakan aku dari sisimu, tempat yang mulia bantuan dari sisimu. Kita berpindah ke rumah baru, berpindah kerja dan sebagainya, kita bacalah doa ini. Muslim, Muslimat dan Rahmati dan dikasih Allah sekalian. Ustinya, Allah SWT menggambarkan di sini nikmat bagi mereka yang beriman kepada Allah akan duduk di sisi Tuhannya yang mulia. Beberapa doa yang perlu kita pelajari bersama-sama yang pernah saya janjikan sebelum ini untuk menjadi amalan kita yang Nabi SAW bacakan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amalkan semasa kita selepas salat. Selepas membaca Al-Quran, ketika hujan turun, ketika waktu kita bangun qiyamun layil, ketika dalam sujud kita, ketika dalam kenderaan kita, bila-bila masa boleh kita amalkan. Antara doa yang pernah kita pelajari sebelum ini, iaitulah Nabi SAW mengajar kita untuk membaca Allahumma hasibni hisaban yasira Wahai Tuhan ku, dengan hisab yang mudah. Yang dimaksudkan mudah di sini, menerusi satu kisah yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Hakim. Bahawa Salatina Aisyah Umun Uminin berkata kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah itu, wahai Nabi? Nabi telah menjawab, iaitu Allah melihat dalam kitabmu, kitab amalanmu yang dicatatkan oleh malaikat kemudian dia memaafkannya begitu sahaja. Seolah-olah Allah SWT tak nampak kekurangan tersebut. Bukan tidak nampak, tapi Allah tajawaz. Tajawaz ini, kita baca doa ketika kita berlari di antara dua tiang hijau di tempat masa'ah ketika sa'i rabbil fir warham. Wa tajawaz amma ta'lam, ta innaka antara buna al-azul -al akram. Ini doa yang kita minta supaya Allah ignorkan, Allah abaikan kekurangan kekurangan dosa-dosa yang pernah kita buat untuk tidak dihitung olehnya. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan dihitung. Benda-benda yang kekurangan itu disusup, dibiarkan, disembunyikan, tidak dipedulikan oleh Allah. Doa kedua yang patut kita amalkan, lepas semayang subuh, lepas semayang pagi, bacalah tiga kali. Allahumma ajerni minan nar. Allahumma ajerni minan nar. Allahumma ajerni minan nar. Doa daripada hadis sahih. Yang ketiga, amalkanlah. muslim musimah sekalian, baca doa. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajirubika minan nar. Dalam hadis yang sahih. Dinilai sebagai sahih oleh alimah matirmidhi, Al dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apa doa itu? Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Wahai Tuhanku, aku pohon kepadamu syurga dan mohon perlindungan kepadamu dari neraka. Ini doa ni kita baca selepas salat tiga kali. Dalam hadis yang dianggap sebagai sahih oleh al-Imam at-Tirmizi, Al disetujui oleh al-Albani dalam sahih at-Tirmizi. Sesungguhnya so, muslimin muslimat rahimati dan nikmati Allah sekalian dalam doa yang perlu kita amalkan lagi di samping apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita banyakkanlah membaca doa yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita membacakannya ayat 8 dari surat tahrim ingat baik-baik ayat 8 surah tahrim firman-Nya a'udzu billahi minasyaitanir rajim rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syaiin qadir ayat 8 surah tahrim maksudnya wahai Tuhan kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami sesungguhnya engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu doa ini kita amalkan mudah-mudahan kita selamat pada hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah syuara yang telah kita bincangkan seluruh ini ayat 88 89 a'udzubillahi minasyaitanirrajim yauma la yanfa'u malun wa la banun إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Hari yang tidak memanfaat harta benda dan anak bina yang ramai melainkan yang nantang kepada Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Jadi dengan kadar ini dapatlah kita menghatamkan perbincangan tentang surah Al-Qamar, surah yang istimewa, surah yang kalau kita ingatkan kembali recall semula maklumat yang telah kita pelajari sebelum ini mengandungi hal-hal yang berhubungan dengan janji dan ancaman Allah. Keadaan umat-umat yang terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka supaya menjadi pengajaran kepada kita semua. Bahawa di akhirat kelak kita akan dihitung apa yang telah kita kerjakan. Pada hari itu tidak ada siapa dapat menyembunyikan kekurangan yang pernah dilakukan. Melainkan kepada sesiapa yang dikenaki oleh Allah SWT. Doa yang telah kita pelajari bersama-sama mohon kepada Allah supaya... Segala kekurangan itu tidak didedahkan depan khalayat ramai. Kadang-kadang kita bila diketahui oleh kaum keluarga kita pun kita semalu. Apatah lagi kalau diketahui depan duduk satu kampung, apatah lagi kalau diketahui oleh pihak-pihak media contohnya apatah lagi kalau diketahui oleh semua umat daripada zaman Nabi Adam sampai kepada mereka yang terakhir tentulah cukup memalukan kita amalkah doa-doa tersebut mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengamalkan doa-doa itu doa-doa daripada hadis yang akan kita pegang bersama, akan kita jadikan amalan bersama-sama sebaik-baik doa daripada ayat-ayat Allah dan daripada amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.